Середня зарплата робітників – тисяча баксів. Перший міф про дикість та екзотичність було розвіяно перший же день, але лишилося ще кілька. Наприклад, про небезпечних комах та всілякі хвороби. Але для того, щоб поїхати до Малайзії, не потрібно ніяких щеплень. Навіть комарі не дошкуляють. Адже в кожному кутку навіть найменшої кав'ярні куриться спеціальне зілля, що відганяє кровососів. А від шлункових вороб рятують гострі місцеві страви. На перший погляд може видатись, що малайці знущаються з європейців. Тут все спайс. Навіть традиційний малайський суп з курятиною та великими шматками овочів – айям. Перець та інші гострі переправи та спеції здавна допомагали довше зберігати продукти, а тепер ще й дезінфікують нутрощі незвиклих до специфічної кухні гостей країни. Взагалі в Малазії культ їжі. Тут замість звичного як справи, малайці перш за все запитають, ти поїв? І почувши відповідь і закивають головами. Але дивує, що до столу в жодному ресторані не подають ножів. Малайці та індійці традиційно їдять руками, китайці вправно орудують паличками. І лише європейці мусять копирсити розкішну, запечену з овочами рибу виделкою, порушуючи красу страви. Але до цього швидко звикаєш, бо смак найголовніший. До речі, я зрозуміла, що це моя кухня, адже я обожнюю усе спайс. Другий міф був пов'язаний із сезоном дощів, бо вирушали в дорогу якраз у цей час. Сезон дощів по-малайській це дрібний тридцятихвилинний дощик, що з вересня по лютий іде раз на день, можна перетерпіти». Їдучи сюди, вважала, що опинюся в ролі полковника, якому ніхто не пише. Нічого подібного. Навіть про якісь страшні повені в Малайзії я дізналася від переляканих друзів, що писали мені СМС з України. Тут про це не говорили навіть по телевізору. Міф третій. Якщо це так далеко, мабуть, там все дорого. Дорога лише дорога, адже летіти довелося тринадцять годин. І це, не враховуючи часу, який пішов на переліти з Києва до Амстердама за 3 години і ще один від Сінгапуру до Куала-Лумпура – сорок хвилин. Решта – їжа, лахи, таксі, розваги – копійки. Особливо позаздрила малайським жінкам – Розмаїттям фасонів їхній одяг не відрізняється. Проте вражають кольори дешевого і зручного брання, Сукні – звичайні прямокутники з діркою для голови. У них жінки схожі на екзотичних метеликів. Особливо дивовижно виглядає такий мусульманський метелик на мотоциклі. У головному засобі пересування в малазійських містах, містечках – та селищах. Їздять навіть бабці, задягаючи поверх традиційної чорної хустки важкий шолом. Виглядає досить кумедно. Ще раз упевнилася, що мені страшенно подобається паранжа. Хоча жінок у цьому броні тут небагато. Виглядають вони загадково і трохи моторошно, коли з маленького отвору в хустині що закриває обличчя, дивляться величезні чорні очі, соромно зізнаватися своїм феміністичним колежанкам, але я за любких ходила б саме так і цілком добровільно. А ще можна позаздрити малайським красуням у тому, що вони споживають насправді екзотичний і невиїзний фрукт і вбивість карається законом. Горіх Жуна. Взагалі фруктів тут багато, але майже всі вони нині є і в наших супермаркетах. Навіть пухнасті горішки лінчі, вже не кажучи про ананаси чи манго. А от горішки жуна – то повний малайський ексклюзив. Його чудодійні якості помітили багато сторіч тому, і тепер жінки вживають його для збереження фігури. Близько очей, зміцнення нігтів та волосся. Довелося покуштувати шматочок, не відходячи від дерева. Виявилося несмашно. Близько в очах чи шаленого росту нігтів я не дочекалася, адже треба було вирушати на ланг Каві. Один з мальовничих островів Малайзії. Саме там я нарешті відчула екзотику. В мій номер почали лазити нахабні мавпи, яких тут більше, ніж у нас, вуличних котів. Лангкаві батьківщина автентичного малайського мистецтва батику. Одна з технологій розпису по шовку виникла саме тут. А ще саме тут тече тропічна ріка Мангов, над якою кружляють красиві білокрилі орли і по якій плавають двометрові ігуани. І саме тут я й зустріла Різдво 2007 року з мавпами та ігуанами. В бунгало на курячих ніжках – що височило над морем. І констатувала це як факт, адже навіть Малазія жила в мені маленьким зернятком. До речі, одного ранку біля свого бунгалу я знайшла велетенську квасолину і поклала її в кишеню. Тягала її в кишені всю подорож, потім забула, що вона у мене є, і таким чином контрабандою довезла її додому – ні не сподіваючись, устромила в горщики з землею, і вона почала рости. Вже вигналася стебла з кількома великими листками. Я не знаю, що з нього виросте і як воно називається, а головне, чому я підібрала ту квасолину. Раптом з неї мов у кастці виросте велетенське дерево, на верхівці якого я знайду те, що шукала все життя. Одного разу я поїхала до Москви, до Жириновського. Чому до нього? По-перше, завдання редакції, по-друге, одіозна особистість, по-третє, мені було просто цікаво. До слова, на мій електронний лист прес-служба відвукнулася досить швидко. Для порівняння, наші вирішують питання щодо зустрічі з журналістом навіть аполітичного видання місяцями. А тут мені одразу запропонували надіслати перелік питань на розгляд самого, а там вже як вирішить. Я знайшла купу статей та інтерв'ю з найскандальнішим політиком і реготала, мов навіжена, чого там тільки не було. І про те, як у нього на дачі, від отрути для терганів повиздихали мавпи, собаки та кішки, а от терганита та дружина залишились і ще купа різної нісенітниці. Або він сам майстерно знущається з журналістів і клеїть дурня або з ним просто нема більше про що балакати. Я накидала десяток запитань і в четвер відіслала до Москви. У п'ятницю мені зателефонували, сказавши, що зустріч призначена на понеділок. Довелося негайно бігти по квиток і пляшку подарункової диканьки. Хоча подібна оперативність викликала підозру «Навіщо мені той Жириновський?» Весь час міркувала я, згадуючи, як він ставиться до журналістської братії. Якраз тоді по телебаченню пройшов сюжет про те, як він брутально повівся з дівчиною, котра намагалася взяти в нього інтерв'ю, вдарив, облаяв, заштовхнув у машину,